Biblioteca Maia Martin, în fiecare marți, la Radio Club XXL România, la ora 21. Gazda dumneavoastră, Maia Martin. Dragii mei, sunt Maia Martin și mă bucur să vă fiu gazdă la o nouă emisiune, Biblioteca Maia Martin, aici la Radio Club XXL România. Pentru cei ce nu mă cunosc, am să mă prezint. Sunt pictor. Am terminat facultatea de pictură din București la clasa profesorului Vladimir Zanfirescu. Ca profesie, sunt grafician. Am lucrat în diverse televiziuni iar acum lucrez la Televiziunea de Știri, Digi24. Am mai multe pasiuni. Literatura este una din cele mai importante. Îmi place foarte mult să citesc. Din când în când mai și scriu poezii, povestiri sau articole legate de artă. Prin proiectul bibliotecii încerc să aduc un bulgăre de lumină în spațiul cultural online. Cultura, atât de vitregită în alte spații media, și-a găsit o casă bună aici, pe internet. Biblioteca mea cuprinde mai ales materiale audio și cărți online. Îmi place să citesc, am făcut asta din copilărie până acum. Aceste materiale audio vi le aduc și vouă în această emisiune. În aceeași bibliotecă mai găsiți însă și o bibliotecă de carte online axată pe literatură, literatură contemporană, albume de pictură, grafică, fotografii, cărți ce cuprind articole și eseuri despre artă. Dacă vă faceți cont și dumneavoastră, în site-ul Calameo, soft în care urc aceste cărți online, puteți downloada gratuit aceste cărți și le puteți citi pentru cei mai avansați din punct de vedere tehnologic și pe ai bucuri. Cărțile electronice Săptămâna aceasta am editat un album de portrete, fotografii realizate de Natalie Shore, laureata premiilor NIRAM Madrid 2010, trofeu la categoria fotografie artistică și a premiului Ianculovici Israel 2010, secția Arte Plastice, fotografie artistică. Era fost ziua mea de naștere. Vă mulțumesc pentru zecile de mesaje trimise și mă bucur foarte mult că sunteți aproape. Voi sunteți cel mai frumos cadou al meu. Dacă vă face plăcere, vă invit și pe pagina mea oficială de pe Facebook la adresa martinmaia.oficial În această seară vă propun o serie de materiale în lectura mea, iar ca fund muzical am plăcerea să vă prezint Cvintetul Five al Orchestrei Naționale Radio. Materialele mi-au fost puse la dispoziție de Valentin Ghiță, solist al Cvintetului. De curând, pe 31 mai, Cvintetul 5 a susținut un recital la studioul de concerte Alfred Alessandrescu, adică Sala Mică Radio în București. Cvintetul este format din Grațian Papară Borza, Valentin Ghiță, Buzdugan Vlad Andrei, Duminica Adrian și Sava Laurențiu. Mai multe detalii despre aceștia găsiți la adresa martinmaia.blogspot.com dând click pe eticheta Cuvintetul 5 al Orchestrei Naționale Radio. În cadrul proiectului Eu zbor veniți cu mine, proiect ce cuprinde texte de proză și poezie scrise de diversi autori, dar și de mine, în dialog cu pictura mea, Vă propun cel de-al șaptele episod Împrețișează-mă în culoare. Veți asculta astfel poezii scrise de Ioan Mircea Popovici, Viorel Ploieșteanu și de mine în dialog cu lucrarea Melcul. Vă invit să vedeți această lucrare aflată încă expusă la Grand Café Galeron în București. În această seară vă mai invit să ascultați fragmente din cel de-al treilea capitol al volumului Amurgul Gândurilor de Emil Cioran, fragmente alese de mine, bineînțeles. Vă invit să meditați ascultând câteva cugetări ale lui Nicolae Iorga. Din literatura clasică veți asculta poeziile Continuitate și Lauda Omului, scrise de Nichita Stănescu, Rar și Alb, semnate de George Bacovia, Poeziile acoarelă și Nu sunt ce parafii", semnate de Ion Minulescu. Din literatura contemporană, am ales câteva poezii semnate de Adrian Graunfels, Daniel Iordache, Emanuel Pop și Maria Oprea. Vă urez audiție plăcută. A dumneavoastră, Maia Martin. Biblioteca Maya Martin martinmaya.blogspot.com Biblioteca audio, biblioteca de carte online. Biblioteca Multimedia Maia Martin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 Biblioteca Multimedia Maia Martin Cugetări Pe cel care ți-a promis în loc să te ajute, nu-l mai ruga a treia oară. De multe ori,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 Biblioteca Multimedia Maia Martin Emil Ceran Amurgul gândurilor Fragmente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 lectura Maia Martin Biblioteca Multimedia Maya Martin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 crescut înăuntru care bat plutind planând într un aer mai curat care e gândul lectura Maya Martin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 Biblioteca Multimedia Maia Martin Rar Autor George Bacovia Singur, singur, singur Într-un han departe Doarme și hangiul Străzile-s Singur, singur, singur Plouă, plouă, plouă Vreme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 melancolie singur singur singur alb autor george bacovia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 Copilul lor decretă crește imaginar. Desenează orașul cu negru, în buzunar adus, uneori pune tente roz cu magnolii, copilăriei trece, devine ursuz. Familia de Kretă. Suntem pe scarea clipei, oameni normali, dar trecători. Vecinii mei, în clipe disperate,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 Elegie de iarnă Autor Maria Oprea Sunt în lumea aceasta cu multe lumini artificiale Ce îmbulzeală, fiecare se calcă în picioare pentru o nouă tigaie Dar pe o bancă zgrânțuroasă în parcul părăsit Doi bețivani se țin de braț și își spun unul altuia Crăciun fericit! O bătrnică cu sacoșele de rafie caută prin tomberoane un dumica de mâncare. Îi văd fața încrețită de sărăcie, de gânduri apăsătoare, și cu ea trecea și dâra de lumină, albă. Este ciudat cum iarna este privită ca o nestemată floare, numai bună de pus într-un vas de porțelan, pe masa veche din lemnul de stejar. Bătrânul orologiu tace îndelung cu mine la o ceașcă de cafea și nu-mi desprind privirea de la tabloul de iarnă. Într-un colț de cameră, de gâtul unui lampadar, paradisul de ceară pare un fulfuit în sălbatică răcoare. Astfel, părăsesc surghiunul cu gândul împăcat. Afară, toate bălțile sunt albe. Zare, Argintie pe strada pustie, Album străvechi cu dragi coane, Nemărginirea în privirea unui copil orfan, Ce ține la piept un colind născut, Ca orice taină, din micul bulgăre de zăpadă. Chiar dacă, autor, Maria Oprea, Chiar dacă ziua mea de ieri a murit din fașă Și numai liniștea îi vizitează mormântul, Voi ține, Doamne, la pieptumi rare flori Plămădite din carne îngerească, Căci ani împrăștiați de vânt se cuibăresc Tot mai adânc și mai adânc în malurile reci Ale clipei trecătoare. Te rog, prietene, nu pleca, ia-mă doar de mână, să fiu un ram înflorit când răsună clopotul cel mare. Ce mare e pământul și ce mic e raiul prin pâlcuri verzi de trifoi. Lectura Maia Martin Biblioteca Multimedia Maia Martin Aquarella Autor. În orașul în care plouă de trei ori pe săptămână, orășeni pe trotoare merg ținându-se de mână. Și în orașul în care plouă de trei ori pe săptămână, de sub vechile umbrele, ce suspină și se îndoaie umede de atâta ploaie, orășenii pe trotoare par păpuși automate date jos din galantare. În orașul în care plouă de trei ori pe săptămână nu răsună pe trotoare decât pașii celor care merg ținându-se de mână, numărând în gând cadența picăturilor de ploaie ce coboară din umbrele, din burlane și din cer, cu puterea unui ser dătător de viață lentă, monotonă, inutilă și absent. În orașul în care plouă De trei ori pe săptămână Un bătrân Și o bătrână Două jucării stricate Merg Ținându-se de mână Nu sunt ce par a fi Autor Ion Minulescu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 Lectura maia martin. Biblioteca Maya Martin. .blogspot com biblioteca audio. Bibliotecă de carte online Biblioteca Maya Martin în fiecare marți la Radio Club XXL România la ora 21 Gazda dumneavoastră Maia Martin